אתם מאזינים לרדיו תל אביב, מה הוא שתיים FM, 24 שעות, בימה... <coughs> <coughs> בימה מה? בדיוק. שלום, ברוכים הבאים לפינת הפולחן והקאלט, עם מות הפתיחה המפורסם ששמעתם כרגע. ונמצא איתנו שוב, אלון היקר. שלום נמרוד, דו דוושני. היום הבאתי לכם שיר שהוא בעצם תעלומה בלשית. תעלומה בלשית? כן, בלשית. ולכן, נשמיע אותו בשלבים. וכמו שלא מגלים מה יקרה בסוף של סרט, ככה אני לא אגלה לך מה יקרה בסוף השיר. כן, אבל אם אתה אומר שהשיר הוא כמו סרט, אז אני יודע מה יקרה בסוף השיר. יבוא הסדרן, יחיין הכיתה פופקורן, יגידו ללכת, כולם יצאו הביתה. כן, אתה נותן עכשיו. גוח, גוח. בואו ונאזין לשיר ולתעלומה מי הוא זה אשר שכח את השכל במטבח? מי הוא זה אשר שכח את השכל במטבח? מוצג מספר אחד, שכל במטבח. מישהו השאיר שכל במטבח. מי נוהג להוציא את השכל ולשים בכל מיני מקומות? מי? שאלה פתוחה, אין לי מושג. בואו בוא נמשיך עם התעלומה. ובמקום האגדה, את קריסו מלגלידה. ובמקום האגדה, את קריסו מלגלידה. מה ההפך של אגדה? עד כן, אבל פה ההפך של הגדה זה דווקא קרס עם גלידה. מה שהופך את הרוצח לבלתי צפוי, הוא מטורף לגמרי. נמשיך. הצהוב, הפיל אחי עקוף. זה הדוב והצהוב, בן הפיל אחי עקוף. חשוד מספר אחד, והילדים בשיעיר העידו עליו. פושע המכונה הדוב הצהוב. ומה זה בן הפיל אחי עקוף? הדוב הזה היה עושה הכלאות בין חיות שונות וחפצים. הוא היה הראשון שנמציא דוב הנמלים, פרת משה. ספר קלטת, כל מיני. והנה, פיל אח של קוף שהוא המציא. נמשיך. ואולי זה לא הדוב, כי הדוב הוא ילד טוב. כאן הזמרת חוזרת במאשמות החמורות. מזה הדוב הצהוב עברנו ל"כי אולי הוא ילד טוב". מה גרם לה לחזור בה? ואולי זה אך ורק, בן דודי ושמו יצחק. ואולי זה אך ורק, בן דודי ושמו יצחק? אז אמרת היא לא עוד חיקוי מתוחכם מעדות המזרח, אלא מעורבת אישית בפרשה. ובזכות ידע מהמשפחה היא יכולה להיות הראשונה שתחשוף את הסקופ בשיר שלה. כמובן, כמובן, זה יצחק שובה וקטל. כמובן, כמובן, זה יצחק שובה וקטל. כן, הבנתי. כל הקהל פולט הנחה ונצחק. הנחה <אנכה> בתחת. הילדים השפוטים כמובן מזהים את יצחק והבן דוד מושלך לכלא. אבל... ואולי תגידו לי... הרביץ לנעמי אוקיי, okay. מישהו הרביץ לנעמי, זה חמור, ועכשיו שתי כוס מים ותקשיב באיזו צורה מזעזעת עשו את זה! והרביץ לך הרבצה על המצח במצה והרביץ לה הרבצה על המצח במצה! אין מילים, אין מילים, באינטרנט אין דברים כאלה נוראים עכשיו בוא נזכור שהבן דוד יצחק בכלא! האם עצרנו אדם חף מפשע? או שכנופיית יצחק עדיין נוקמים בשטח? וכאן חוזרים לפושע הקבוע, שעיר לאבבל, דוב שעיר, לא רץ כל כך מהר, קל לתפוס אותו, אז אמירת מתכננת על ריפוץ צהוב לספה. ומה, תגיד, מה אנחנו לומדים מהשיר הזה? לא הרבה, אבל תראה את המבטר המצחקי יש לה.